och välkommen till U mitt perspektiv podd snack. Jag som talar heter Kim Blomqvist och jag driver bloggen umittperspektiv.nu. Dagens datum, till ära för vissa, hatad av andra, det är den 20 april 2017. Välkomna. Small psycho operation get the perfect face A plastic world A plastic world If you have lost a unetic lot to Everyone wants a model look like a plastic world No one cares how so you look inside a plastic world Everyone wants a model look like a plastic world No one cares how so you look inside A plastic gold Rush to gold I say gold A plastic gold Everyone wants a model, look like a plastic world No one cares how you look inside a plastic world Everyone wants a model, look like a plastic world No one cares how you look inside a plastic world Et oh, det kern solamente med plastic world spraeste Det var zusammen rehearsedet de med PlastiKiciones, og de grupperna är från Jämljuten för Kaskrona och eh, Olla där. Vi har gemensamma bekanta och så där och jag pluggade en gång i tiden och bodde i Kaskrona så att det är kul. Det är alltid glädjande så att säga. Jag skulle gjort ett poddsnack här om dan men eh, jag trodde först att Ljudkortet till datorn hade gått söndag men det visades att det var själva omkopplandet jag har till högtalare till headset och mikrofon att den, den gick bara på en kanal så det var, det var inte 7-1 ljudkortet tack och lov som hade gått söndag utan bara själva omkopplandet när jag provade och bytte headset till mitt gamla headset och, och så där var fortfarande samma problem så att, eh, lite tur och otur kan man väl säga. Eh här om dagen var jag inne i Kalmar. Eh jag tänkte nej ja, jag kollar lite på Clas Ohlsson och eh, köpte mig en wetkniv eh, eh, hållare till klocka och eh, batterier för att eh, Jag har en hyggligt bra samling med dambandsur. En del är eh, ur som jag har fått av min fars små föräldrar och sen har det blivit att man har köpt själv. Och det kostar ju lite att byta de där så att eh, jag tänkte det att det kanske är på tiden att man lära sig själv och byta batterier i klockor och det det var inte så där jättesvårt och med lite hjälp från Youtube så ser man ungefär hur man ska åt väga. Och det är väl kanske det kan jag tycka att meningen med livet är att man ska lära sig och utvecklas eh till nya saker. Kunskap är aldrig fel. Och vad gäller kunskap så har jag varit och kollat på Uppsala universitet. De har en utbildning för spelutvecklare. Och det ligger på Gotland. Den här utbildningen. Och det var väl 120 eller 140 högskolepoäng tror jag. Så får vi se om man gör en ansökan. Jag har själv aldrig varit på Gotland. Konstigt nog. Man har varit mycket i Europa och rest men aldrig Gotland. Så att eh man får väl se. Jag har ju dels så har jag en utbildning då inom handel, ekonomi, varuhantering från gymnasiet. Och eh utöver det så har jag pluggat grafisk kommunikation. Eh marknadsföring, företagsekonomi, eh Photoshop eh liknande mycket för att kunna redigera hemsidor och bilder och sånt på den tiden så fick man ju en hel del uppdrag av folk att jag kan du fixa den här hemsidan och sånt där så att får vi se som sagt och 2006 när han inte arbetat utan kluggat och då tog jag och omskolade mig till hantverk möbelteknik så att jag har en treårig motsvarande utbildning som möbelsnickare med CNC A och B så att vi får väl se hur det blir med det men det lät ju det lät ju rätt intressant när jag kollade med utbildningen där. Då får vi se. Sa att eh så är det. jag lyssnade på Sverigekanalen där Gunnar Andersson. Ni hittar hans adress på gunnaranderson.bloggar.se. Jag tänker lägga en länk också. Eh jag tycker jag det sticker inte nog stod Matt. Jag är själv störmedlem i i radionskanalerna och det är av den anledningen att lyssnar man på Sveriges Radio det är bara massa vänsterpropaganda mer eller mindre och det är inte riktigt det som jag betalar avgift för med tv-licens och liknande att jag vill finansiera kakan Hermanssons lön exempelvis där de sitter och spyser över skottskallar över vita kränkta män och gubbslämm och hit och dit där mot så säger de om ju aldrig en när det är en främling som som gör en våldtäkt eller gruppvåldtäkter det då är det dör det heter plötsligt locket på och det är en dubbelmoral tycker jag som stinker ärligt talat men det är väl det vill så vänsterns män sjona funkar och jag har försökt kommunicera och haft dialog med vissa av dem men det är mer alldeles som att köra huvudet i väggen för att de de lyssnar bara på det de själva vill lyssna på och de lyssnar inte eller vågar sig av vandra kan göra jag vet jag hade en debatt med eh Veronica Palm socialdemokraten som var då på den tiden det, det var SSU. Eh konstigt nog ska jag säga så blev det en direktsändning i Nybrona radio och eh alltså dem direktsänd det det var ju väldigt eh, ovanligt faktiskt men eh, hon babblade och hon pratar över huvudet och hon avbröt en och och kommer både det ena och det andra så att eh, det är väl så de de funkar en jävla podcasting om oss ska uttrycka man milt sagt från dessa vänstermänniskor så att eh, men hur eller hur Sverigekanalen Gunnar Andersson punktbloggar.se. Gå in där och donera eller bli stödmedlem som jag. Eh det är alltid kul med svenskvänliga alternativ. Han sänder från Longsyttan i Dalarna. Eh jag har ju varit lite själv i Dalarna förra året. Satt i Hedemora och Falun, satt väldigt naturskönt vackert område satt eh han flyttade ju från Masted utanför Stockholm med närheten av Arlanda och jag jag förstår honom för han eh, det var flyg tidigt på morgonen till sen kväll från Arlanda och jag vet ju själv när jag flyttade till Mamboda det är ju 10 år sen så fick jag en lägenhet som eh, låg rakt över tågstationen Och jag tänkte det att ja men det här är ju det är ju schyst. Det är nära centrum, affären öppet från 6 till 10 på kvällen och promenadavstånd. Eh pizzeria, bageri fanns precis runt hörnet. Men sen så eftertanke så bara man tycker det de ropade ut tågtider från 6 på morgonen till klockan 10 på kvällen och det var det ju SJ eh avosontågen då från eh, Kastrup Köpenhamn som kom. Och när de väl slutade ropa ut de här tågtiderna då kom ju de här eh, tågvagnarna med lastgods mitt i natten kunde vara tre han fyra och så vidare och donade igenom så att eh, ekade ju in i hela lägenheten så att jag jag åkade inte med och bok kvar där jag skaffa den en vinstlägenhet hemma bo där en, en liten bit därifrån eh så att eh ja nej jag förstår att, att han tar inte orken med mästa och flygplanen och buller och sånt för att jag själv varit med i den situationen så att för mig tror jag det var jag bodde väl där i sju eller åtta år sen fick jag nog liksom att nej jag pallar inte det här så så kan det vara ja i övrigt nu är det ju det franska valet så att vi får väl se hur det blir i helgen jag kom ju ihåg när jag var ändå innan på det här med vänstervalet vänstans hängare. Där har vi tydligen att vänsterextremister som har slängt någon brandbomb eller försökt elda upp eh vallokaler för Le Pen. Och det är väl så att i vänstens svada såna argumenten tryter då tar knytnäven avna vid. Och uppenbart så är det ju samma mönster de följer överallt där de befinner sig. Problemet är att som jag sagt innan då att när jag gick med i Sverigekontskolorn 94 då höll man också på att man skulle sabba valet, man tog bort våra valsedlar och kapade oss skrek och kravallerna väck sjö när jag var med. Alltså de folk stod ju vid sidan om och kastade gatsten och polisen var ju med all menar handfallnat. De undrade att ja ja, de blev tagna på sängen mer eller mindre. Sa att eh men lyckades det? Nej, de har uppenbart inte heller eh lärt sig av sina misstag för att idag sitter SD i riksdagen. Enligt vissa opinionsundersökningar så är de det största partiet. Och åtminstone så blev de det tredje största partiet i senaste valet. Och eh står på stonen och till själva att sympathien för partiet kommer öka ju mer de håller på och det är jag helt övertygad om att det kommer bli så med nationella fronten också. Jag kommer ihåg det var väl i Bayern på 2000-talet så det var Horst Herlepen. Han gick vidare en annan gång då till som presidentkandidat och ställdes mot någon högerkandidat och då var vänstern dubbelmoral så det stinka. De gick de in i något bås som skulle likna typ ablusas eller något sånt. Hinnan de gick in och röstade på högern. <laughs> det alltså det det det talar ju sitt tydliga språk vad det är för människor. Sen har jag sagt innan och jag vidhåller det att vänstermänniskor jag vet inte egentligen varför de ska kallas för vänster för, för att När det gäller det här med kvinnofrid. Ja, det finns en grupp de hatar. Det är vita kränkta män och det är gubbsläm och så vidare. När det handlar om främlingar. Då ser man inte ett ljud. När det är våldtäkter och överfall och liknande. För då är det locket på. Och detsamma gäller när det är social orättvisor. Du kan läsa mycket väl att kvinnor men ska ha lika lön för samma arbete och det det köper jag. Det gör jag. Men sen sen så har de den här dubbelmoralen att vissa grejer ska tystas ner och det handlar om skattefördelning, socialpolitik, eh sjukvårdspolitik och liknande. Eh Bara ta som exempel, nu stod det på TextTV häromdagen, det är 40 000 pensionärer som är mer eller mindre undernärda i Sverige. Och, jag vet inte om det stämmer men jag har hört att siffran är högre runt 70 000 just för att de får så dålig mat eller att de äter dålig mat helt enkelt. Och, varför om man nu är vänster kämpa för de svaga och mot kapitalism och liknande. Varför tar man inte upp såna saker för? Eh hur hur fungerar sjukvården? Jag har ju själv varit på sjukhus. Jag har ju sett cancer sjuka äldre människor. De de får ju liksom mer eller mindre be förgäves efter att få lite hjälp och stöttning av personalen när de kommer in och klappar till dem någon gång. Här har du medicin, tack och hej. Nu syns vi om två timmar. Samtidigt som man slänger ut pengar rent ut sagt till nyanlända, ensamkommande flyktingar framför allt. Men det, det är aldrig någonting som vänstern överhuvudtaget tar upp så att eh, nej att de kallar sig socialister och vänster det, det är för mig en en dubbelmoral för mig är eh, socialism och nationalism det är folkgemenskap man står bakom folket en direktör och en arbetare den är lika mycket värd oavsett om du står på ett industrigolv eller om du eller om du vet det. Så enkelt är det. Istället för detra ser vi att de klasskamp för att det är mycket det här med klass mot klass och och sånt. Så så kan det vara. Jag tänkte avsluta här med eh Frank Renicke och vi eh, kommer åt komma tre efter låten håll dig goda damals meine mm. flugmotor andrönte er son der rettung für sein vaterland für ganz europa bollper den freden das kertot das kertot wenn ich wüsste daß am ende ein für meinen flammentod brennt gleichgültig was menschen tun der eins stehe ich vor dem richterstuhl des ewigen ihm werde ich mich verantworten und ich weiß er spricht mich frei ja das war sozusagt med een ballad terre of rudolfs Frank Rennick är ju en tysk visångare som har fått känna på hur systemet fungerar. Man pratar gärna om att yttrande åsiktsfrihet och liknande men han har själv blivit fängslad för det. Inte för att han är någon kriminell utan just för åsikterna. Och jag tänkte som jag sa i början på poddsnacket att dagen tära då det är ju 20 april då att eh Rudolf Hess var ju ändå eh, ställföreträdare i det tyska riket på 30-talet 40-talet och eh hans livnadshistoria är ju minst sagt intressant. Han eh, flög till varr eh, var väldigt eh, skicklig och duktig flyggare. Eh han flög ut till England för att eh, han ville inte att pådofolket skulle ha jält varandra under nervskriget utan han ville förmedla fred. Men eh, på fulaste sätt så Churchill och eh, hans anhang de eh, fängslade honom istället. Han var alltså en fredsmäklare som blev fängslad. Och efter det så blev det ju i Nürnberg rättegången och sen så fick han ju i Spandau fängelset och där var han ju den mest ensamma fången av alla. Eh han han var ju själv på anstalten i jättejättemånga år. Det fanns ingen att umgås med. Och han var speciellt rädd för en fångvakt. Sen går går historierna lite så här om det var ett självmord eller om han tog livet av sig. Det går ju bara att spekulera i. Jag jag själv har ju svårt att tro att han skulle hängas efter alla dessa år. När han var runt 93 år. När han skulle ta livet av sig. Det som är ju så intressant, det är det att han sa ju Klart och tydligt. Jag ångrar ingenting i mitt liv. Hade jag fått leva om det så hade jag gjort likadant. Och det, där kan vi prata om idealism. Så, att, så kan det vara. Så att till nästa gång. Ha det så bra. På återhörande.